De reflex, reflex. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni! Continuăm medita matinală de 10 septembrie. După cum anunțam mai devreme, invitatul ediției de astăzi este jurnalistul Arcadie Gerasim, pe care îl și salut. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Domnule Gerasim, vom reveni la câteva dintre cele mai importante evenimente de ultimă oră nu ne vor lipsi nici discuțiile cu privire la alegerile parlamentare programate pentru data de 30 noiembrie, mai ales că presa a abundat ieri în uh, diferite uh, informații cu privire la modul în care ar urma să participe, mai ales în partidele Coaliției de Guvernare la viitoarele alegeri parlamentare am uh, revăzut și un rezumat al ediției de seară a emisiunii pe care ați moderat-o la care ați abordat, de fapt, același subiect. Am văzut că în mare parte ascultătorii vocii Basarabiei pledează totuși pentru participarea separată a partidelor coaliție de guvernare la alegerile parlamentare. Zic că vom reveni și la acest subiect, mai ales că avem și câteva dintre opiniile analiștilor politici în acest sens. Ne vom referi și la câteva dintre evenimentele programate pentru a a-sigur că nu ne lipsește nici și cu asta vom începe probabil situația și criza din estul Ucrainei. Ar urma astăzi reprezentanții Uniunii Europene să decidă dacă vor implementa cel de-al patrulea val de sancțiuni economice Federației Ruse pentru implicarea ei în criza din Ucraina sau va fi suspendată sunt și informații că anumite state din cadrul Uniunii Europene rămân încă reticente față de aplicarea unor noi valuri de sancțiuni Moscovei pentru, spuneam, evenimentele în care s-a implicat în estul Ucrainei. Zic, domnule, chiar să pornim chiar de aici, de la situația din Ucraina și probabil e cazul să reamintim că vineri la Minsk a fost semnat un protocol, un armistițiu de încetarea focului. Pe alocuri, părțile s-au învinuit că a fost încălcat acest armistițiu și s-a mai împușcat de aici colo Ministerul ucrainean al părere a acuzat ieri din nou insurgenții proruși de încălcarea armistițiului în mai multe localități din estul Ucrainei. Mai devreme, după semnarea acelui document, a fost prezent și președintele ucraina Petro Poroșencu în acel oraș Mariupol unde a făcut și el acolo declarații domnule Gerasim haideți să vorbim despre ceea ce înseamnă acest armistițiu în condițiile în care Kievul a susținut până la un moment dat neimplicarea separatiștilor la masa de negocieri între cine și ce s-a semnat de fapt mai ales că s-a vorbit că participarea unuia dintre și ai Ucrainei a fost una neoficială la acele negocieri. Așa, pe scurt, despre Ucraina, într-o declarație a Ministerului de Externe al Ucrainei, care probabil că a scăpat uh, presei, uh, s-a uh, confirmat că Leonid Kuchma a reprezentat de fapt interesele guvernului de la Kiev la semnarea acestui, acestui armistițiu de a, a plăcii. De a focului. Deci este clar că Liu Nilcucma a reprezentat Oficial. politica oficială. Ca să nu fie. Pentru că toată lumea a încercat să interpreteze cucma pietrătător, că a, a reprezentat Rusia, că. A, a, este un cărcotaj acolo. Deci a dat acordul Chievul pentru deci ceea ce s-a pentru că, că până la urmă acest acord a fost respectat de Chiev oficial. Iată care este participarea lui Cușma și valoarea participării lui Leonid Cucma în această. Pe decizia Chievului situație... care a fost determinată potrivit analiștilor tocmai de implicarea uh, forțelor armate ruse pe fundalul ascensiunii armate ucrainene, care la un moment dat înconjurase acele două regiuni din Estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk. De fapt, era o încercuire aproape totală mai exista la Lugansk, dacă ne aducem aminte așa, un este, coridor de... Este situația situație de Putin, pentru că spuneam încă înainte de întâlnirea de la Kiev, Putin-Poroșencu, Putin va încerca să obțină uh, cât mai mult și să-și să creeze un avantaj, dacă se mintiește unul militar. Și atât că Putin a declanșat un măcel adevărat uh, în uh, acea zonă. A măcelărit, a tras cantir, cum scrie presa ucraineană, uh, au tras cantir, pur și simplu la tir. Uh, uh, așa am mărut sute de de militari ucraineni înconjurați în cercuiți acolo deci a fost un masacru și clar că acest masacru trebuia să, să fie stabilit cel puțin și de aceea că a mers la, mă, această, la, compromis. la la acest compromis impus de, impus de superioritate militară a Rusiei și a celor pe care Rusia îi darmează și îi trimite. Rusia a deschis al doilea front la Mariu, spre Mariupol, spre Berdiansk, spre Crimea, ceea ce a pus în gardă Uniunea Europeană și acești sancțiuni uh, ale Uniunii Europene care sunt pregătite nu sunt întâmplătoare. Așa uh, mai spunea că există o înțelegere ca Rusia să-și retragă armamentul și, și, și forțele armate de pe teritoriul Ucrainei. Uh, citeam azi în preza ucraineană, dar uh, deocamdată nu se respectă acest armistițiu, în contră, Moscova pedalează, pedalează pe tras cea și Matfiencu, șefa... Altfel, Alți permanentizarea flării șef, trupelor sale. Deci, Putin a început deja să mediatizeze Novorusia, în, toată mine în campania sa propagandistă mediatică, susținut de toată camarila sa deci Matfiencu, șefa președentă a Consiliului Federației deja a declarat că doar oficializarea statutului special a, a Novorusiei ar putea să, să pună punct deci, focului și războiului. Rusia a început să condiționeze. Cei de, de, de acolo, teroriștii, au încercat, solicită înce înce înce în, în, deja la Chiev de, crearea unei zone de interpunere, de delimitare, de, zone de securitate, rasneistră ca la noi. Deci, de, și așa mai departe. La Chiev s-au auzit voci care ar putea să ofere un statut special doar regiunii ocupate acum de insurgenți din, din cele două. Region. componente uh -huh. ale Ucrainei, Lugansk și, și Donetsk, deci da. doar acele particule. Oricum, putem mai obține ceva, pentru că este un teritoriu mare și sunt orașe mari și importante cu industrie foarte puternică. Dar eu cred că acest amnistită este doar o pauză în regruparea forțelor și Occidentul se pregătește pentru o confruntare cu Rusia, nu neapărat militară, iar pe care de Gucht, ministrul de, pentru comerț care declară Unii care, pardon, comisarul pentru comerț European Uniunii declară care face apel către statele unite să să grebească livrele de petrol și de gaze către către Uniunea Europeană în cadrul acelei presupuse zone de liber schimb care încă nu s-a pus la punct și iată pe uh, ministrul energetic al uh, al Uniunii Europene care o care eventuală sistare a livrelor de gaze către Uniunea Europeană. Iată pe Rusia, tot pe Rusia încercând să-și protejeze veniturile promesând construcția a 10 stații electrice Iranului nu în schimbul banului de 10 miliarde de, de, de dolari, dar în schimbul petrolului, deci să absorbe de pe piața petrolul ca să, ca să nu fie petrol la pe piață. Iată petrolul coborât sub 99,5. Experții spun că petrolul ajungând la 96 de dolari barilul ar face ca bugetul Rusiei pentru anul viitor să dea fisuri serioase. Adică se pregătește... Suntem într-un proces de război rece, un război economic. Altceva că... Occidentul este îngrozit de ceea ce ar putea să realizeze Putin mai departe să atace frontal Ucraina și Occidentul nu este pregătit pentru o confrontare pentru că dacă ar interveni într-o confruntare în apărarea ucraine s-ar declășa cel de-al doilea de război al trei război mondial, nuclear ar fi un război nuclear și deja o spun și experții și, și politicienii din, din Occident iată situație. situația Eu cred că această armistițiu este unul temporal Uh, uh, uh, OSCE, USM International, uh, în toată ziua constată că Rusia uh, încalcă acest termitit și bombardează și se și forțele. Iată că spre Mariupol au fost aduse uh, uh, echipamente militare foarte performante. Iată pe Poroshenko, care de două ori a declarat, chiar dacă unele state au, au uh, infirmat că statele membre NATO sunt gata și vor livra arme din altă precizie Ucrainei iată că la uzina de uh, mașini blindate din uh, din Lvov deja au a fost elaborat uh, o, o nouă blindată pentru folții de desant iată, adică uh, S-a încheiat cea de-a treia, de treia mobilizare în Ucraina. Două avioane de transport militar americane de tipul Hercule s-au adus ieri la Harcov. Două sisteme la rom fabricate în România. Unul spaniol. Mai sunt informații de acest fel? Bun. Și Statele Uniunii NATO, deci sunt gata să livreze și au anunțat gata, să livreze, să vândă Ucrainei elicoptere, avioane și așa mai departe. Și mai departe. Deci această ammestițiu este unul pentru a-și fortifica poziția, a fortifica poziția Ucrainei și Rusia își fortifica și ea de acolo pentru o eventuală extindere a zonei pe care vrea să o cucerească de la Ucraina. E clar că acest teritoriu va fi cucerit de către Rusia, Putin ar putea să meargă la orice pentru a cuceri acest teritoriu, chiar cu riscul sancțiunilor, atât timp cât mai are niște rezerve acolo pentru a menține nivelul de viață al, al rușilor. Atât timp cât Rusia, mișcările de protest sunt foarte și foarte singulare. Acum poate va fi o mișcare de protest împotriva războiului mai, mai amplă. De o depusă de opoziție din Rusia alaltă la primăria Moscovei este în examinare cred că poi, mâine, mâine sau poimâine va fi dat un răspuns, dacă vor, vor permite o acțiune împotriva războiului. Cam, cam asta, deci este un armistițiu care în opinia mea, pentru că Poroșunca nu va da niciodată uh, teritorii, deja, este un armistițiu care în opinia mea îi permite Ucrainei să-și fortifice și este unul uh, uh, în beneficiul Ucrainei pentru că nu mor oameni, nu mor cetățeni, nu mor ostași, au murit prea mulți, au fost masacrați de către forțele armate și, de și, de și trupele speciale ale Rusiei care au intrat pe teritoriul Ucrainei și au masacrat armata ucraineană. Practic au masacrat, au fost un masacru inimaginabil. Și să nu creadă nimic că Uniunea Europeană sau Statele Unite sunt niște aventurieri. Acest masacru pe care l-a pus la care și l-a realizat Putin în estul Ucrainei în ultima săptămână înainte de armistițiu, această invazie armată, a fi determinat și pe Merkel, care era reticentă la, la ultima a patra a patra a patra rundă de, de sancțiuni, au convins statele Unii Europene, chiar și Fran Franța, Italia, deci, aliații. Rusiei au convins că trebuie să aplice sancțiuni, e, dure economice, mai ales pe segmentul energetic, pentru Gazprom, sancțiuni pentru Rosneft, pentru uh, uh, uh, uh, alte companii. În afară de Gazprom. Energetice sau Gazprom, neft, probabil, da. Uh, să de sancțiuni economice. Și ele vor lovi dur deja în bugetul, în bugetul Rusiei. Și în economie Rusiei Asta este. Deci, aceste Putem sancțiuni, aceste sancțiuni în opinia mea, sunt justificate că pentru că dar cine nu cunoaște acest lucru, ucrainii știu foarte bine. S-a întâmplat și occidentalii știu foarte bine. S-a întâmplat a fost un masacru. Deci, la care s-au dedat trupele speciale ale Federației Rusiei care au invadat Ucraina. Uh, pentru că nu sunt nebuni europeni și americani să instituie sancțiuni știind că ar pierde și ei miliarde. Pentru nimic. Nemotivat. Pentru că doar vor să pedepsească Rusia. Pentru că nu toate statele uh, unii europene vor să pedepsească Rusia. Nici un european nu vrea să pedepsească Rusia. E nevoie. Vrea, a -a de vrea, de vrea da. să pedepsească, deci această politică, uh, să, să, să, sau să se opună acestei politici uh, a regimului. A regimului Putin, o politică care destabilizează uh, lumea. Asta e situația. Acum, prin vocea ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, Moscova spune că vrea cât mai o soluționare cât mai rapidă, o soluționare politică, până cât mai rapidă a Dar de, uh, de, de, situației. Dar de ce ar trebui uh, Moscova să se implice în interne ale ucrainei? Păi, Ucraina ce? Uh, protestează împotriva eliberării uh, uh, Șeful administrației din Voroniș, pe care l-a dat Putin afară pentru că. formularea. Și a, a pierdut în, încrederea? Adică, ce face? Poroșencu are indicul Putin, cine să dea afară, cine sunt de afară, ce statut să se dea, se dea Dagestanului, de ce luptă în Dagestan împotriva insurgenților? Adică, a, a susținut Ucraina demersurile cetățenilor din Siberia care vor o Republică Federativă Siberia. Siberiana. Cam de ce Rusia ar trebui să dicteze ce fel de statut sau cum să-și construiască Ucraina, deci administrarea sa statală? Cam cu ce ocazie? Pentru că în aceste zone nu trăiesc doar ruși, nu este Voronici, nu este Pskov, acolo trăiesc și ucrainieni foarte mulți. Cât va accepta Chievul compromisul Chievul, Chievul să... nu va accepta compromisul. Chievul, dacă avea... no, așa a acceptat compromisul Chievul, Chievul, de moment. Chievul, dacă... deci, nu, mai Chiev, Chievul nu va teritori. teritorii. că dacă cedează teritorii, el pierde și alegerile și pierde și Ucraina, pentru că uh, Putin nu se va opri aici. În ce sens pierde pierde e... Prin declarații, pentru că acum pe terenie clară situația. Păi, nu, dacă, dacă porosim că cedează și uh, uh, pierde acest teritoriu, pentru că Putin o să-l ia pur și simplu. O să-l ia pur și simplu. În ce sens îl pierde? Păi trebuie să adică, îl ocupă și rușii deja ocupă... Păi Poroshenko trebuie să... Deci, trebuie să... Se să se împotrivească. Ucraina trebuie să se împotrivească pentru a justifica victimele. Prea multe victime, prea mult ostași ucraineni, prea mulți ucraineni, cetățeni simpli ucraineni au murit. Pentru că acum... Poroșencu să fie de acord că această regiune să fie acaparată de, de Rusia for, for, forța, am înțeles, nu am înțeles deci acela, acuma... pentru că vă întreb ce, în ce sens să piardă Poroșencu aceste fizic, teritorii fizic, fizic adică trebuie să luptăm în continuare le, cu le, armata trebuie să elibereze uh, aceste teritorii de armata rusească și de, de teroriști așa, deci războiul războiul va continua până la frontieră, deci războiul îl va continua pentru că Poroșencu nu are, nu are ce face el trebuie să conserveze acel conflict bun, conservează în această zonă mică Putin, deci, nu se va opri aici. De asta nici nu și retrage armamentul și trupele acum Putin la solicitarea Occidentului. Putin va vrea ambele regiuni integrale. El nu poate face Novorusia cu un, cu un teritoriu foarte mic, pe care, cu un cap de pod. El are planuri mult mai mari. Novorusia este... Până a, la joncțiunea cu regiunea transnistrană mai rămâne în vigoare acest plan? Există oare? acest plan... Există, acest, acest plan este unul irealizabil În primul rând, dar el există Putin vrea să-l realizeze Dar atunci se declanșează e, Niște conflicte imprevizibile Atunci se declanșează Un război adevărat între Ucraina și Rusia Și e, Nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană Nu vor sta parte deja Se vor interpune Și atunci ar putea să se Cum s-au interpus în, în, alte, în alte țări NATO între forțe de, uh, și, și, și au stabilit conflicte, deci se vor interpune în Africa și mai departe și vor uh, între state și, vor, și atunci se vor întâlni tancurile americane cu tancurile rusești. Cine va trage primul? Eu spuneam, țin minte, spuneam uh, patru unii urmă, că va fi Vietnam. Iată, Vietnamul e aproape. Uh, Putin are alt argument în fața rușilor decât uh, naționalismul pe care el l-a uh, alimentat. El nu are alt argument pentru eșecuri economice, pentru că țara a rămas, el acum merge la chinești, faci, uh, adică face niște, niște, foarte bine face, deci uh, case companii, fonduri de investiții și mai departe caută alte, alte state, uh, parteneri. dar aceste state, partenerii pe care le caută acum Putin sunt încă uh, sunt doar de Banane și, și, și portocale și de petrol pe care Bruxelles are. Să vedem, domnule Gherasim, că și aceste sancțiuni economice au și ele două tăișuri, pentru că în condițiile în care Putin, spunea și dumneavoastră acum, nu are argumente în fața populaț propriei populații de a spune de ce economia uh, nu merge bine e determinat odată în plus să meargă pe război, pentru că bă, știți da, cum e, se dă vină pe exterior. Da, Așa a fost în cursul istoriei și tot și timpul. Și găsit... Când merg prost lucrurile economice pe plan intern, îți rămâne o o, un singur lucru. Îți rămâne dacă ești la putere. Un război. Și, un și, război și, un și zic de asta că Uniunea Europeană acum aplicând din ce în ce mai multe sancțiuni economice poate, nu știu, creează teren propice pentru o asemenea situație. Nu este pentru atât. ascensiunea regimului Putin în continuare Bun, nu este un european nu va suferi nimic absolut deci cum, va, adică vor avea niște pierderi, dar nu vor fi niște pierderi e, enorme, pentru că Uniunea Europeană este o forță economică Care își poate permite să fie Aceste aceste sancțiuni Îl determină mai mult pe Putin Să acționeze pe plan Pe plan militar Pe treaba lui Putin care va fi reacția Dar Uniunea Europeană reacționează Prompt și vrea să stabilească Această această asta e problema, o stabilește sau nu Acum ce propui, Sunt să nu zădărâm Putin că e nebun și nu trebuie Să-l pedepsim sau să-l dăm din deget Sau să-l pedepsim Adică este teoria asta Că adică sancțiunile enervează Putin Și de ce el e așa Adică se găsește o justificare Domnule Gerasim, de ce nu s-ar mai venim cu o ipoteză De ce nu s-ar împăca astăzi Chievul Cu o transnistrizare cel puțin pentru moment A acestor dar regiuni estice ale Ucrainei Pentru că iată am Dar cu ce para... ocazie, Vitale, cu ce ocazie da voi. Da. Mai întâi am parafat la Vilnus Am semnat, am ratificat acordul de asociere no, Vorbim acum de Republica Moldova și ne dorim și noi să reintegrăm acest stat Devenind mai atractiv pe, Sau partea dreaptă devenind mai atractivă Și dacă nu ne încurcă Din câte se vede Regiunea transnistreană Cu tot cu regim separatist de acolo Să mergem înainte pe implementarea acordului de asociere De fapt mai mulțin de noi problemele Pe care trebuie să le depășim Vitalie, este o iluzie de moment Este o iluzie 100% ceea ce ești, spui tu Că vom deveni mai atractivi? E evident noi vom deveni, niciodată nu vom deveni mai atractivi pe cum nu a, n -a devenit mai atractiv. Dar nu am, nu am devenit anul acum, acesta mai atractiv prin liberalizarea regimului de vize. O dată. Nu vom deveni mai atractivi. Am spus-o eu și au spus-o și, spus și politicieni deja. Bun. Nu că îmi asum mari merite. Regimul din Trasnistre este un regim de profitori. Rușii din Rusia, deci, pentru rușii, din Rusia nu au devenit mai atractivă Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și Statele Unite. N-au devenit, cu toate că au migrat și, și au, și -au ocupat case în, în Londra și în Paris și au cumpărat jumătate din Spanie și tot Cipru și mai departe. nu au devenit mai atractivi când e vorba de interesul rusului, a Rusiei, Nu vom deveni niciodată mai atractivi și nu vor dori niciodată Uniunea Europeană rușii, ucrainienii de la Teraspol. Niciodată. Never. Nu prea cred, da. E, îl, cred. Îl spun eu, doi, ce vom face cu această piatră legată la gât mai departe? Pentru că ea nu ne încurcă acum în, cali, în procesul de asociere, dar când va trebui să devenim membru al UE și membru al, al, al Blocului Colectiv de Securitate. Domnule Gherasim, când va auzi cel din stânga anistrului că un funcționar aici, bine, o persoană, un salariu mediu, hai să spunem, o mie, e 1000 de euro, spuneți-mi, vă rog, va, vom deveni mai atractivi sau nu? Nu! Nu. Pentru că. Cel care moare de foame mai nu, mult ei. Îi... Nu, pentru că uh, uh, uh, gazele mai scumpe, dar să fie din Rusia, spunea Ursoaică, Într-un interviu. Uh, au stat și au făcut. Uh, uh, uh, uh, o lună de zile când ne-au oprit smirnov gazele. Au stat rușii pe doi cotidii și au făcut mâncare afară și n au protestat niciunul. Bine, nici pe timpul Uniunii Sovietice, și acolo era zombată mare majoritatea nu populației. Nu, da. nu Vitale, nu este adevărat ce. ce uh, și uh, faptul că 86% de, de dintre ruși îl susțin pe Putin și zgata gata să uh, distrugă Ucraina, demonstrează acest lucru. Nu este populație sănătoasă acolo. În sensul că. Uh, uh, care să fie deschise pentru a colabora cu, lu cu lumea, pentru a ceda. Este o populație zombată Deci rușii din teraspol, din Dubăsar Din Râmță Niciodată nu vor vrea Uniunea Europeană Niciodată Doar unii care Vor avea interese economici. Ei vor beneficia la maximum De regim de vize, de regim preferențial De vizi fără De, de pașapoarte uh, gratuite Și așa mai departe Dar Rusia va pompa în această regiune Atât de mult încât permanent Va estompa, va echilibra Uh, deci, uh, acel decalaj care Bine, a putea să apară. Și mai, mai departe, o idee cu declararea teritoriului ocupat. Deci, s-a vorbit și în cazul legii transistrene că am putea să. Și unde mergem, urcedem... și unde mergem cu teritoriul ocupat? Deci, se agravează și mai mult situația uh, noastră în relația cu Uniunea Europeană. Nu poți trăi un teritoriu ocupat. Adică. Dacă declar că este un teritoriu ocupat, înseamnă că trebuie să mergi deja. Deci nu poți integra. Doar o parte. Pe toată istoria, și să spui că a fost un război declarat de, a, a, a, a, al Rusiei, o invazie a Rusiei în Republica Moldova și mai parte, trebuie să demonstrazi. Da, rămână asta. cu că istoria anului 1940. Da. Deci, adică, cei care au omorât rogozin și alții, nu, nu, nu vor în Europeană Și toți ca rogozinii. Uh, au fost uh, și la 24 august sau mai în, în acolo și ei sunt sinceri fă, uh, fă, nu vor cu noi pentru că ei vor cu Rusia asta e situația Păi de acolo bandiții care omoară femei uh, și, și copii uh, din uh, iesul Ucrainei nu vor cu Ucraina și nu vor vrea niciodată. Și Putin știe treaba asta. Și e din Crimea e la fel. Și el știe foarte bine treaba asta. Putin a transformat pe rușii din lume în ostași ai Rusiei. Deci unde există un rus, el este ostaș al Rusiei. Nu este al acelei țări. Și va sluji întotdeauna Rusia. Precum un ostaș care nu gândește ce execută. Asta este. Oriunde. Foarte puțin ruși sau cetățeni ai Rusiei de alte etnie decât ruși. evrei. Azi e, deci înțeleg acest lucru și emigrează, mai fug din Rusia Intelectualitatea fuge acum, vreo 17 miliarde de dolari au scos Înainte de sancțiunile Unii Europene, oameni de afaceri și mai departe Asta este Să nu ne creăm iluzii De 20 de ani rușii din Moldova au votat pentru comuniști Ce fel de iluzii ne creăm noi? Și trăiesc de o de ori mai bine decât moldovenii. Și au tot business în mâini. Și își cumpără Porsche, și, și mașini ce scumpe, și au casă în Europeană și bănci în vieți și mai departe și mai departe, Și nu vor în Uniunea Europeană când vine vorba de vot. Revin, nu vor. Da, a, revin acum la... Ca să, ca să, ca să ne debărăsăm de aceste iluzii. Revin acum, spuneam, la o situație regională despre care sau pe care o caracterizează directorul Serviciului de informații și Securitate drept complicată. Și spune domnul Mihai Bălan că SIS-ul a elaborat, probabil ați da. citit această știre, a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor la adresa Securității Republicii Moldova. Spune Mihai Bălan într-un interviu cu Europa Liberă că peste 100 de UNGE-uri servicii și organizații partide, mass media și așa mai departe ar fi gata după cum s-a exprimat, dânsul să sfâșie, să rupă în bucăți țara și a precizat că toate sunt monitorizate în limitele legislației acestei structuri. Tot Europa Liber notează că referitor la campania electorală pe care Bălan a și calificat-o dreptă agresivă, dânsul a declarat, deținem informații că sunt provocatori care au intenția de a destabiliza situația din Republica Moldova, mai ales în campania electorală, și atrage atenț atenția cetățenilor să fie vigilenți și să nu reacționeze la acțiunile provocatorilor, în deosebi în timpul uh, manifestațiilor în masă. Am mai abordat și în ediția de ieri cu Ion Tăbărță uh, respectivul subiect și ne punem o dată în plus întrebare și vă și pe dumneavoastră la cât suntem amenințați de, ce, de această situație despre care vorbește șeful serviciului de informații și securitate. Bun, domnul Balan mai spune că cel mai mare pericol pentru Securitatea Republicii Moldova rămâne a fi de la Tiraspol această enclava separatismului, care în opinia mea trebuie lichidată, pur și simplu, economic. Ucraina și Republica Moldova. Trebuie lichidată, de trebuie dezintegrată. Pur și simplu, trebuie blocată, economic, lichidat și dezintegrată. Să ajungă trebuie... rușii cu armata și, și, și până aici. Nu ajung rușii cu armata până aici, pentru că dacă se rezolvă problema, și cred că se va rezolva în Ucraina, cu ajutorul Comunității Internaționale, cred că asta este perspectiva și asta trebuie să fie scopul Chișinăului și Kievului. Și Kievul în sfârșit, a pățit-o și cred că o va face cu mare plăcere strangularea economică a acestei regiuni. Nu se va mai repeta Berlinul de vest când americanii se aducă și aruncă parașuta părășuta hrană pentru că Rusia au blocat Alo. orașul. Deci... Rogozin nu va mai putea să survoleze spațiul aerian al Ucrainei fără să fie dubărut. Asta e perspectiva cea mai reală. Și atunci, mai, cum procedează Putin și impune oamenii cu forța și cu, cu amenințare cu moartea și chiar dacă nu, nu, nu, nu sunt de acord cu ei, îi omoară, așa și această regiune trebuie strangulată economic și lichidată ca entitate. Ne-au ne ne impus, rușii pe gât, statutul, diferite statute și statute și statute. Dar la ei de ce nu fac statute? Că s -s mor regiunile cele. E o, e o dictatură și, și, și, -o, și o putere ca vremea lui Stalin. Acum, cu trei zile înainte de alegeri, Putin de afară, guvernatorii, nici nu-i lasă participă la, la, la vot pentru că partidul lui să ia majoritatea. se Voronici sau unde s-a da. întâmplat, are legături s-au făcut legături cu Hitler, dar cu Stalin pare să aibă mai multe. Mai multe legături mai cunoscute. Da. Răzbunarea probabil fiind de, știu că a fost a întrebat Lenin odată, erau și Stalin și Zinoviev, Kamenev, cei care erau în vârful partidului și erau întrebați ce ați dori cel mai mult pe, să se întâmple pe pământul ăsta și Zinoviev, Kamenev ăștia vorbeau despre viitorul luminos al socialismului pe întreg globul și așa mai departe, doar Stalin a răspuns aparte răzbunarea ei, cea mai dulce, după cum a zis. Și se pare că îi este caracteristic da. lui Putin această... Dar acum să revenim la la ceea ce spunea directorul Sisului. ului Are uh, dreptate și această apariție este una oportună. Bun, ea vine după declarația uh, Domnul Păduraru, care este un consilier șef la președinție, că în curând ar putea să fie dat publicități un dosare în care figurează deci, persoane și structuri care subminează securitatea Republicii Moldova. Dacă domnul Balan a spus că există 100 de ONG-uri și alte structuri care pregătesc sau sunt gata să sfarme în bucăți Republica Moldova, eu îmi aminteam ieri de declarațiile recente ale domnului Kosovan El ministrul al de interne Care spunea că în Republica Moldova există deja omuleți verzi Și a fost citat și de presa rusă și de presa Da, rusă, instruiți de, prin de, Găzăuzia pe la Bălci Chiar da, unele regiuni rusești uh, Și că domnul Balan monitorizează monitorii monitorizează Este foarte bine că îi monitorizează Ei trebuie să fie arestați în primul rând Putin nu monitorizează pe nimeni este un cetățean cu flamură bicoloră ucraineană în Moscova și este înhățat pe sus și dus și dat, de, condamnat la pușcărie. Putin nu monitorizează. Pe el și apără Rusia. Noi de ce n-am apărat Republica Moldova? Ca să, și de ce noi aristăm pe toți agenții lui Putin? Pe cei care îmblăt cu uh, tricolorul rusesc pe Chișinău. Noi de ce nu suntem? Noi suntem în stare de război economic cu Rusia. Am pierdut acest război. Și noi suntem în stare de război înghețat cu Rusia. Forțe armate și participarea armatei rusești la, uh, la acăpararea unei părți din teritoriul Republicii Moldova. Recunoscut în cazul Ilașcu Rusia la CEDO. Rusia ca țară agresoare. Nimeni n-a... Uh, declarat că s-a abrogat decizia ce CEDO. Bine, o Constate. decizie pe care o contestă evident Rusia. sau o conteste, conteste Rusia, este o decizie CEDO și Rusia contestă tot ce, ce nu-i convine. Adică acești omuleți verzi și aceste ONG-uri nu trebuie monitorizate. Ele trebuie lichitate. Eminamente lichidate. Acum Vreți domnul, că... domnul Corman spunea că e, nu trebuie să ne grăbim în lectura e, finală să votăm legea privire la separatism, că trebuie să chemăm și pe găgăuzi, să negociem cu ei statutul găgăuzii, să luăm în calcul și părerea parere, lor. Păi ce părere poți iei, domnul Corma, e, una de separare? Atunci legea împotriva separatismului asigură integritatea acestui stat unde ești președinte de parlament și mai vrei să mai fii și deputat. Închide orice cale de distrugere a statului, preîntâmpină prin lege acțiunile la care se și existența acestor și activitatea acestor organizații antistatale Republica Moldova, pe care, la care s-a referit directul SIS-ului. Și atunci vorbește despre statutul găgăuzii. Și domnul iată avem uh, statutul găgăuzii uh, să uh, modificările statut pe care doriți, nu pot să depășească cadrul acestei legi. Domnul le spunea, domnul Bălar, că, că serviciul că... de informație și securitate nu dispune de pârghile necesare pentru a investiga minuțios anumite cazuri și poate... Sigur că da. Eu spuneam, Vitalie, și cu alte Pentru ocazie. că trebuie să existe un dosar penal pentru, pentru spre exemplu, interceptări telefonice sau... Bine, ar vrea mai multe atribuții SIS-ul și un proiect de lege controversat rămâne în Parlamentul, eu, eu am scris un comentariu mai înainte încă astea iarnă și l-am citat și aici la tine. Deja sunt mi fie iertată lipsa de modestie. În că Moldova, de mult trebuie a comasat SIS-ul și niște e, servicii e, mai speciale de la alte instituții de forță pentru un FBI. Cum există în România deci, e, servicii de informații externe? Și există de deci, ce uh, alte, alte servicii. Cum există în Statele Unite? CIA-ul și FBI-ul. Uh, bun. El pentru unul pentru externe, unul pentru interni. Aici ar trebui să avem un FBI. În intervără, domnul Balan are dreptate. Ce de la FBI au venit și uh, Stilul de muncă la uh, Biro Federal de Investigație din Statele Unite este stilul de muncă la sistemul nostru. Unii Căut, deci tot, folosește deci, toată tehnologia asta, doar că se referă la celălalt, la securitatea internă a statelor Unite. SIS-ul nostru, bun, hai să lăsăm așa în și nu mai punem direcții externe interne, că suntem stat mic, dar ar trebui să aibă a, a, a, a, dreptul de a aresta, de a, a, de a, a e, e, intenta dosare, de a... De, de, de ce nu votează și parlamentul și departe, acest, această inițiativă? Păi de ce nu votează parlamentul uh, legea uh, anti-extremism? Păi de ce? Și anti-separatism. Anti păi de ce? Nu convine cuiva. Păi nu convine cuiva. Acum imaginează-ți că, să revenim la ceea la ce spune Cormann, acum imaginează că uh, se negociază, vine de la, de la uh, din Gagauzia și, și uh, soliște niște, uh, niște... Uh, drepturi și prerogative și împuterniciri cum au solicitat la da, acel numit referentum. Da și noi, da dreptul de ieșire dreptul, nu știu cine a dat dreptul de ieșire de parcă eu n-am voie să iasă dar numai au voie să iasă și așa mai departe și atunci o trebuia să facem o lege conform dorinților găgăuzilor sau dorințelor populației băștănași care constituă 80% în această populație cât timp vă face domnul Corman și partidul ăsta al lor democrat, ca au grupă de contract, Deacovă, Claudie, când el îmblă prin Găgăuză și degeaba. Deci, cât timp? 3% din populație, deci legele vor fi pentru prin 3% din populație. Cât timp? Eu cred că și, și pele de ul și Partidul Liberal Reformator, și Partidul Liberal din Parlament, și Partidul Socialiștilor, și Partidul Comuniștilor, dacă sunt patrioti și nu sunt niște fraiere așa cum, cum, cum se dau câteodată, și sunt la Republica Moldova la, și vor unii cu independența și integritatea, și uh, doan cu antiromânismul și integritatea și Moldova să dăinuiască pe secole, ar trebui să adopte în primul rând legea antiseparatism, care să garanteze această dăinuire. Dar dacă nu doriți să dăi niște fraieri, vreți să o fermețați o federalizați, să o distrugeți, să o vindeți și bucăți. Păi aici sunt oameni. Aici sunt ce-o la anile nu sângele noastre, istoria noastră și mai departe. Voi ce vreți, păi băieți? Nu zic că nu sunt importante Lăsați legea... Cu și, așa ne, la, și așa ne-a teritoriul L-a luat și Stalin și Hitler și... Cu... stați un pic. Rușii ne țin o treime din teritoriu. stați un pic, o, oameni buni. De, de ce Rusia... Pentru, extre... pentru separatism, pentru că pentru la separatism, îți dă 10 ani ex iar la noi trebuie să-l pup și să faci negociezi cu dânsul. Pe de de mă... Parte... Să mă scuzați, domnul da, Corman, uh, uh, uh, nici așa, nu e așa. Probabil și îți faci țara în... Matale, în Găgăuzia, ori ai țara Moldovie. Uh, probabil și asociațiile obștești ar trebui să insiste pe această inițiativă legislativă. Nu mi se par mai importante legile cu privire la participarea femeilor în politică sau legea antitutună. Sunt importante și asta poate da, bineînțeles că atunci când e amenințată securitatea statului în preajma campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și vorbim despre toate, toate aceste lucruri probabil că și societatea civilă ar trebui să pună mai multă presiune anume pe votarea unor asemenea proiecte de legi am văzut la finalul sesiunii de primăvară-vara a legislativului, mă refer la sesiunea trecută, câteva au fost votate totuși ar cu, greu să fost votat. cu greu fost Cu Vitalia. greu, cu multe, cu multe conferințe de presă Manifestații publice și așa mai departe Aici ar trebui să iasă vreo uh, uh, Vreo milion de moldoveni Cei în piață Cei care au ieșit în măcar duminică Vreo milion de moldoveni în piață Sau cât au ieșit, văzute uh, de mii Sau cât au fost, uh, s-au vreo 40 la de, mii acum, mii, și la da. pele de mii Și să spună, oameni buni uh, Puneți stavele Dezmembrării Republicii Moldova Este crimă De stat care trebuie pedefisită cu an grei de pușcărie Imediat Și punctul V-am ales Ocrotiți-ne acest teritoriu Acest stat Ocrotiți-ne sângele Ciolanile stră, lui Ștefan, Strămoșilor noștri care au luptat pentru ca acest, acest stat să nu rupă câine toți Dacă nu Păi vă stat în Găgăuzia Declarați-vă independența și stați acolo, băieți! Trei minute. Trei minute. Ca să da, să de, mai eu eu spuneam că da. legea SIS-ului trebuie de dată puterniciri. Nu ca că Găbă ul să alisteze noaptea și mai departe. Deci Oricum, niște, niște puterniciri care să-i permit să funcționeze, să pună stabilă, să-i ridice, să-i umfle pe ăștia, să-i lichideze. Sigur hm? cu, cu conformitate cu legea, sigur cu sancțiunea procurorului, pentru că șefbeaie nu lucrează fără sancțiunea procurorului. Dar să nu aștept dosar, întretarea unui dosar. Sancțiuni! E... S-a sancționat, merge mai departe. Adică să, să, uh, și, uh, și Ministerul de Interne, evident că trebuie să-și să, să, să revadă. Uh, uh, nu să-și revadă, dar să fie implicat, pe, pentru că are și Ministerul de Interne uh, cadre, cadre foarte bune. Cam asta este. Uh, ar trebui să adopte această lege și încă o dată să, să revadă legea cu privire la finanțarea partidelor. Domnule o ultima întrebare, avem foarte puțin până la finalul acestei ediții, am zis să vă pun și dumneavoastră întrebarea pe care ați adresat-o ascultătorilor Vocii Basarabiei în ediția de aseară a forumului radio, cum vi se pare normal să meargă în alegeri partidele de la guvernare? Eu cred că trebuie să meargă separat deși am auzit și pe domnul Leancă, și pe domnul Corman, că, că, că, că, că ei nu fac, nu fac trimitere la un bloc, dar ca să margă unitate, să să, să, margă, să nu se bată, să nu se ceamagească și mai departe. Dar am impresia că după, trebuie să există o confruntare electorală, pentru că, de altfel... Dar să aibă și limite pentru, pentru aceste pentru partide. După această, după această paravan de liniște și pace și împăcare, deci ei trebuie să pace doar una, Se propage toți direcția europeană. Nu cum spune Corma că nu suntem pregătiți încă. Dar cât privește concurența și bătăliei electorale, trebuie să existe. Să nu și va... aminte de criza politică nu, de după pădurea vai, domnească exi... da. și de sondajele de atunci. Nu va exista această confruntare și nu se vor vechea și supraveghea și critica unul pe altul. Vom avea o campanie murdară unde banii vor câștiga alegerile. Sau opoziția... Uh, sau nu, cei bun, care promovează vector? vechiuri toți, da, Mulți se tem că dacă se vor câștiga acești partid, va câștiga o poziție Nu, trebuie să supravieze astfel Că să nu avem o campanie a sacoșilor și a banilor Am încheiat aici pentru că suntem aproape de ora 10 Mulțumesc jurnalistului Arcadie Gherasim Invitatul ediției de astăzi Vă mulțumesc o dată în plus domnule Gherasim Vă aștept și săptămâna viitoare Urmează știrile. ne reîntălim în actualitate Rămâneți aproape Puncte de reflexie